Говорив він, допустити в притул червоних та ще й в напрямку, звідкиля видно, на три-чотири кілометри Гостро висловив претензії Ігор Банюку вогню «Яким правом ви сіли на мого коня у парку? Я пішов у бій, щоб затримати більшовиків та дати всім спокійно відійти, а в подяку хтось сідає на мого коня, щоб я попався?» Ніхто навіть не оглянувся, щоб поцікавитися, що сталося зі мною та моєю жінкою. То дякую всім разом із Отаманом за таку повстанчу солідарність. Невже пан Вогонь не бачив, як я мучусь на жеребцеві з дружиною? Чому не запропонував повернути мого коня? Орел сказав, що забирає коня, а Горбанюк нехай пошукає свого. Гальчевський наполіг, щоб отаман Карий притягнув до відповідальності вартового старшиною всіх козаків, які під час нападу червоних стояли на стійці і поснули. Під натиском орла отаман Карий присудив трьом козакам по 25 нагаїв. Гальчевський, як комендант штабу, ту кару солідно виконав. Козаки після екзекуції дякували, казали «Спасибі, батьку». Всі були присоромлені. Лише Горбанюк незадоволено мовчав. Карий визнав, що всі вчинили неетично, не, не по-товариськи. Особливо переживав Іван Дядюк, якого Гальчевський нещодавно витягнув з більшовицької катівні у Прилуках. Він щиро прохав вибачити, що не розділив небезпеки з тим, хто йому врятував життя. Поклявся, що надалі в бою буде завжди поруч. На тому і покінчили. Карий допоміг примістити Марусю в селі під самим Козятином. Тим часом з'ясували, що на повстанців керівництво Козятинського більшовицького гарнізону доніс бідний господар, який жив у хатинці біля парку. Цим він практично поставив крапку на своєму житті, адже Гальчевський зради не прощав. Залишилось лише трохи зачекати. Іван Трейко. На той час відділ нараховував 50 кінних і 15 піших козаків Був у товаристві і отаман-пугач зі своїми тисячами в лапках Карий прагнув об'єднати інших повстанчих ватажків, щоб розгорнути ширший рух Тому загін взяв напрямок на Сквирський повіт, де продовжував партизанську акцію отаман-трійко Виїхали о півночі, а далі їхали вдень. По дорозі виловлювали більшовиків. Потрапив до руки начальник постачання 17-ї кавалерійської башкирської бригади зі своїм персоналом. Усе це були жиди і лише охорона з восьми душ – кацапи і башкирці. Коли Орел особисто пускав їх у розход, перед очима стояв брат Федір. Починалися жнива, спека велика, вітер крутить пилом. Їдемо долинами, а на горобках, як у пісні співають, жінці жнуть. Час від часу вискочить на горбок кінний козак, огляне краєвид пильно, чи не видно ворога, і знову їдемо. Вже недалечко і річка Рось. В одному з лісків стали на постій. Тут відбулася очікувана зустріч із Трийком, який з'явився на відділу піших козаків. Іван Трийко рано залишився сиротою. Мав дуже лиху мачуху, від якої втік у хлоп'ячих роках. Був у російській армії на фронті, отримав багато поранень. Кидала його доля всюди, але за всіх обставин він був активний українець. У 1921 році на терені трьох повітів: Сквирського, Білоцерківського та Рощанського – Трейко очолював велику підпільну організацію. На цей час він уже не мав постійного загону, збирав козаків лише на акції, а після успішного нальоту розпускав загін. Організаційне ядро становили 20 відважних і добре озброєних козаків. Інші мирно сіяли гречку, але коли лунав наказ Тамана збиратися на акцію, після нальоту на якусь військову частину знову розходилися по своїх господарствах. Червоні, шукаючи відділ трейка, попадали в порожнечу. Коли більшовики припиняли пошуки, трейко вибирав новий об'єкт. Така тактика робила його невловивим. На Київщині отаман був дуже популярним серед селян. Особливого значення він, як і Гальчевський, надавав знищенню сексотів і прислужників червоних. Страх перед трійком був великий. На пустої орел помітив, що козаки трейка.